الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. Mayyahdihillahu falamudullalah Wa mayyuddul falahaadiyalah Ashadu an la ilaha illallah Wa ashadu anna Muhammadir Rasulullah Ya ayyuhal ladhina amanu attaqillaha haqqa kuqatih Wa la tanutunna illa wa antumuslimun Ya ayyuhal nasu attaqo rabbakum alladhi khalaqakum min nafsi wahidah Wa khalaqa minha zarjahah Wa basa minhuma Rijalan kafira wa misa'ah Wa attaqu allaha Al-lazhi tata'aluna Bihu wal-abham Inna allaha kana alaikum Raqiba Ya ayuhal ladhina aman Attaqu allaha wa kulu Qawlan sadhida Yusbih lakum Wa miliki illaha wa rasulahu Faqad faaza fawzan abima Amma ba'ad Fa inna asdaqal hadithi kitabullah Wa khairal huda Huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam Masyara lumurim ahdafatuhah Wa kulla bidaitim wala'lah Sabra sabraku muslimin Rahimani Alhamdulillah Kita memuji Allah subhanahu wa ta'ala Kerana seluruh kebaikan Yang kita rasakan pada kesempatan ini Murni semata-mata datang dari pemberian Allah subhanahu wa ta'ala Dan kita mohon kepada Allah subhanahu wa ta'ala Agar membantu kita Menolong kita Untuk Bisa menyempurnakan ketaatan kita Yang merupakan min Afdalit taat Merupakan se-afdal-abdal ketaatan Yaitu talabul alim syari Menuntut ilmu syari Dengan Kita meminta kepada Allah Agar mengikhlaskan Apa yang kita lakukan semata-mata Hanya mengharap wajahnya Sungguh saudara-saudara Afdalil a'mal ini Seabdil-abdil amal ini Yang disebut oleh para ulama Setelah makhubat Setelah amalan aman wajib Ini tidak akan bisa menjadi Sesuatu yang bernilai di sisi Allah SWT Kecuali dengan pertolongannya Yang memudahkan kita untuk mengikhlaskan amalan ini semata-mata untuknya Sungguh keikhlasan Bukan sebuah perkara yang gampang untuk diwujudkan sekalipun keikhlasan materinya sudah sangat sering kita dengar sangat sering kita baca di dalam kitab-kitab para ulama akan tetapi untuk merealisasikannya amatlah berat hanya pertolongan Allah Subhanahu wa taala terhadap hamba-hambanyalah yang menyebabkan seorang hamba itu bisa ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala Tanpa itu saudara-saudaraku Rahimani rahimakumullah, Setiap kita Pasti Tidak bisa tidak Akan terjatuh Pada yang namanya Ria Pada yang namanya Sumah Atau perkara-perkara lain Yang bisa membatalkan keikhlasan kita Maka kita minta tolong kepada Allah Sekali lagi Kepada yang mana mendengar Yaitu Allah Rabbuna Jalla wa'ala Di majelis yang mulia ini min abdalil majalis yang merupakan seutama-utama majlis yang ada di muka bumi ini iaitu majlis dikir majlis yang ditegakkan di rumah-rumah Allah majlis yang ditegakkan di tempat yang majlis yang ditegakkan di tempat yang paling dicintai oleh Allah di muka bumi ini kita memohon kepadanya agar Allah subhanahu wa ta'ala berkenan memberikan keikhlasan kepada kita dalam menempuh amal kita ini sampai selesai nanti demikian pula kita mohon kepada Allah agar keikhlasan itu Allah anugerahkan kepada kita tidak hanya dalam telah ilmi ini dalam satu jenis amalan yang merupakan akalil amal tak dalmat urjah ini akan tetapi juga dalam semua amalan kita dalam sholat-sholat kita Dalam sodakah kita Dalam nasihat yang kita berikan kepada saudara kita Dan dalam semua semua perkara yang kita lakukan Semoga Allah kita mohon kepadanya Agar membantu kita untuk senantiasa bisa memurnikan itu semua Semata-mata untuk mengharapkan peribuannya Mengharapkan akhirat Mengharapkan pertemuan dengannya Saudara-saudara Surahimani Surahimakumullah Sungguh tempat ini adalah sebuah tempat Yang amat berat Bagi kami untuk duduk padanya Karena sungguh kami juga memahami Kami mengetahui Bahawa ada Saudara-saudara kami Ada orang-orang tua kami Yang jauh lebih berilmu daripada kami Ustadzina Qomar Hasilah Allah Tidak layak beliau untuk tidak duduk di sini ketika ada beliau tapi karena ada kepentingan yang lebih besar dan lebih aula maka mimbar wada'ika fa'al mukminin wa mimbar wataawanu 'alal birri wattaqwa kami memohon kepada Allah Subhanahu agar memudahkan untuk bisa menyampaikan perkara-perkara yang semoga bisa bermanfaat bagi diri kami pribadi dan tentunya bagi kita semua Saudara-saudara aku rahimahnya rahimahumullah rahimah, Pada kesempatan sore ini Sebuah Perkara penting Yang hampir setiap kita Mungkin sudah memahaminya Akan kita Sampaikan Yaitu Tentang masalah ujian hidup Setiap kita saudara-saudaraku mengetahui bahawa kita ini diuji dan ini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala sendiri di dalam surat Al-Mulk ayat 2 Allah berfirman Alladhi khalaqal mauta wal hayatata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal ghafur Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan dan telah menciptakan kematian dan kehidupan untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling baik amalnya. Sungguh dia mengapa kasta lagi mengapa ngampun. Astai Sa'adi rahimahullah. Mengatakan. Wa Allah Khalaqa ibadahu. Wa akhrajahum liha bihiddar. Wa akhdarahum annahum sayangkuluna minha. Wa amarahum. Wa nahahum. Wa betalahum bisyahawat al liamrihi. Fman yang kau Allah, ahlan Allah lahul jaza fi darin. mala pada syahwutih nabqa pada syahwutih nafs, wna Allah, falahul shalul jaza. Kata beliau, Allah mengabarkan bahwasannya Allah menciptakan hamba-hambanya dan mengeluarkan mereka ke dunia ini, ke negeri ini. Mengabarkan juga kepada mereka bahwasannya mereka akan berpindah dari negeri ini memerintahkan kepada mereka segala macam bentuk perintah dan melarang mereka dari segala macam bentuk larangan juga menguji mereka dengan syahwat yang syahwat itu bisa menghalangi mereka dari perintah Allah barang siapa yang melaksanakan perintah Allah maka Allah Subhanahu wa taala akan membalasinya dengan balasan di dua negeri dengan balasan terbaik dan barang siapa yang kecombongan mengikuti hawa nafsunya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan berikan balasan yang terburuk untuknya maka saudara-saudaraku rahimah ni rahimah kumullah ketahui lah, setiap kita dari mulai beban taklif ada di pundak kita sejak saat itu kita diuji oleh Allah subhanahu wa ta'ala bil amri wa na'im dengan perintah dan larangan. bahkan sebelum itu saudara-saudaraku rahimah ni kumullah dari sejak kita dilahirkan, kita dilahirkan ke dunia ini dalam keadaan diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita dilahirkan untuk mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari ujian ini. Dan sungguh, seorang mukmin yang mengetahui hakikat hal ini, dia tidak boleh takut menghadapi ujian itu. Karena memang, mau tidak mau, mesti sebuah kemestian, sadar atau tidak. Dia Mau lari atau mau tetap Di tempatnya, ujian itu Pasti akan dia hadapi. Karena dengan terlahirnya saja dia ke dunia ini Dia sudah mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa ta'ala Terlebih, ujian itu Akan menjadi lebih nyata Ketika dia memasuki usia balik Ketika dimana taklif Beban untuk memikul Apa yang diperintahkan oleh Allah Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala sudah mesti dan tidak bisa tidak dilakukan. Maka tidak ada yang boleh dari kita untuk lari dari ujian. Tidak ada yang boleh dari kita untuk takut hobi kepada ujian yang Allah subhanahu wa ta'ala hadapkan kepada kita. Ya. Ayat lain yang menunjukkan bahwasannya setiap kita pasti diuji. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 3. Allah mengatakan Alif Lam Mim. Apakah binasah ayyataka yang يقول آمنا وهم لا يفتنون ولا قد فتن الذين من قبلهم فلا يعلمن Alif Lam Mim kata Allah. Apakah manusia menganggap bahwasanya mereka akan dibiarkan untuk mengatakan kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka Maka Dengan ujian itu Allah mengetahui Siapa orang-orang yang jujur Dan siapa orang-orang yang berdusta Asyir Ustaz Syedir Rahimahullah mengatakan Allah mengabarkan Di antara bentuk kesempurnaan hikmah Allah Dan gawasannya Di antara hikmah Allah SWT Allah tidak membiarkan Perhatikan saudara-saudaraku Perhatikan Penekanan ini Allah tidak membiarkan Seseorang yang mengatakan dia telah beriman kemudian dibiarkan begitu saja, kemudian dia selamat dari ujian. Tidak Allah biarkan orang yang mengatakan dia mengatakan dirinya mu'min kemudian ditinggalkan begitu saja Allah subhanahuwataala oleh Allah subhanahuwataala tidak ada yang menghalangi dia, tidak ada yang mengganggu dia dari bentuk taswih keraguan, keraguan dalam keimanannya. Dan segala macam bentuk cabang keimanannya itu. Maka setiap kita saudara-saudaraku. Walaupun kita sudah mengatakan beriman. Maka ujian itu pasti menimpa kita. Lebih khusus lagi. Anak tekankan kepada kita semua. Terus kepada diri anak pribadi. Bukan berarti ketika kita sudah Allah berikan hidayah. Untuk menjalankan agama ini menjalankan sunnah ini sesuai dengan tuntunan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian artinya kita akan hidup tenang, tidak mendapatkan gangguan, cobaan dan ujian ini perkara yang tidak tepat jika dia ada di benak kita sungguh siapa saja yang merasa bahawa dengan dia mengikuti sunnah ini dengan dia mengikuti manhaj salat ini dia merasa bahawa semuanya dia akan terbebas dari ujian Allah. Hidupnya akan lurus langgeng, Tidak ada cobaan, tidak ada ujian, tidak ada kesulitan, tidak ada payahan hidup. Ketahuilah. Ya, Hilangkan ini dari pikiran kita sejauh-jauhnya. Ini sebuah kesalahan. Karena orang yang paling terdepan, manusia terbaik di muka bumi ini, yang membawa sunnah ini, yang membawa manhaj ini, yang membawa agama ini, Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau adalah orang yang paling berat ujiannya. Semakin kita kokoh dalam agama ini, semakin berat ujian dan cobaan yang akan kita hadapi. Nabi sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Ya Rasulullah, man ashadun nas bi bala'an?" Qala al-abdiya. "Ya Rasulullah," Siapakah manusia yang paling berat cobaannya? Beliau mengatakan al dia, para nabi, semalam sel, falam sel, wayu bertelak rojul di kaudri iman ini. Kemudian yang setelahnya dan yang setelahnya dan seseorang itu diuji berdasarkan kadar keimanannya. Semakin tinggi tingkat kadar keimanan seseorang, ehwalnya rahimanya rahimakumullah, maka semakin tinggi tingkat ujian yang akan diterima. Semakin dia kokoh di atas manhat ini, semakin dia kokoh dalam memegang dan menjalankan agama ini, akan semakin berat yang akan dia hadapi sampai kapan sampai dia bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala untuk mendapatkan ganjaran apa yang telah dia lakukan dan semestinya seorang yang cerdas dia bukan menghindar dia bukan membuat kesimpulan kalau demikian Saya tidak mau berpegang teguh dengan agama ini Kenapa? Akan semakin berat Ujian itu Tetapi dia mengatakan untuk dirinya Saya berharap Semakin kokoh dan semakin Kuat saya dalam berpegang Dengan agama ini Walaupun ujian akan semakin berat Yang saya hadapi Karena dia tahu Balasan yang dia peroleh Hanya sesuai dengan apa yang telah dia lakukan Bukan merupakan bentuk kecerdasan Ketika seseorang Mengetahui bahwasanya ujian pasti datang Dia memilih ujian yang ringan Kemudian meninggalkan ujian yang berat Padahal ujian yang berat Hasilnya lebih besar Dan akan lebih Dia nikmati Dibanding dengan ujian yang ringan orang yang mendapatkan ujian yang berat dalam kehidupan dunia saja rahimahin rahimahin menunjukkan tingkatannya lebih tinggi daripada ujian yang ringan bukankah anak-anak yang sekolah di tingkat dasar ujiannya diberikan dengan ujian yang sangat ringan yang sesuai dengan kemampuan kadar atau mereka semakin tinggi tingkat jenjang pendidikannya semakin berat semakin tinggi lagi semakin berat semakin tinggi semakin berat demikian seterusnya itu dalam perkara dunia Dan itu kita sama sepakat dan kita maklum Semakin tinggi tingkat jenjang Pendidikan seseorang Maka semakin tinggi ujiannya akan diujikan kepadanya Semakin berat Dan itu ujiannya akan diujikan kepadanya Dalam perkara din Ini mingguabil Allah Kata beri Allah rahimahumullah jadi tidak ada orang yang akan selamat dari fitnah. Tidak ada orang yang akan selamat dari ujian. Oleh karena itu penting bagi kita untuk mengetahui apa sebenarnya hikmah dari ujian yang ditetapkan oleh Allah kepada hamba-hambanya. Pertama Allah Subhanahu menjelaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2 tadi bahwasanya hikmah dari ditetap, ditetapkannya ujian adalah ayyukum ahsanu amalah. Ini hutbah pertama dari di ujungnya seorang hamba agar terlihat di situ siapa yang paling baik amalannya. Pasti sah diridho Allah. Demikian juga Al-Imam Hudail bin Iyad rahimahullah mengatakan bahwasanya ahsanul amala itu adana aqlasuhu wa aswabuhu. Adalah orang yang paling ikhlas dalam amalannya dan paling benar amalannya. Yang paling ikhlas dan yang paling sesuai yang, yang menjadi tujuannya adalah Allah Subhanahu Wa Taala semata Yang paling benar adalah yang paling sesuai dengan tuntunan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Semakin sebuah amalan ditujukan hanya semata-mata untuk mengharapkan Ridha al Allah dan semakin jauh dari segala macam bentuk ria dan segala macam bentuk kemungkaran yang sifatnya mengrusak amalan tadi dan semakin dia sesuai dengan Sunnah. Maka amalan itu semakin baik dan semakin tinggi ganjarannya. Jadi saudara saudara rahimahni rahimahkum ya Allah, ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah untuk itu. Untuk apa? Untuk mengetahui siapa dari kita yang paling baik amalannya. Paman Anka dari Amrullah, Astanallahul Jaza Fitdarain. Barang siapa kata saya tidak di yang menanti Allah Subhanahu Wa Taala, maka Allah akan Berikan balasan yang terbaik baginya Perhatikan di mana? Di dunia dan di akhirat. Makanya Ikhwani wa akhwati rahimani rahimahumullah Orang yang selamat Dari ujian Dunia ini Mereka ya, atau dari satu ujian dunia Mereka bisa merasakan betapa nikmatnya Balasan yang Allah berikan kepadanya Sering kita dapati ya, Kita mendapatkan ujian dari Allah Dalam kehidupan dunia berupa kesempitan ekonomi Berupa kesulitan ini dan itu Akan tetapi ketika kesabaran Kita miliki Hari berlalu Waktu berganti Ujian itu lewat Ternyata yang kita dapatkan Subhanallah Ujian itu dalam waktu singkat Dan apa yang Allah berikan setelahnya Jauh lebih baik daripada Ketika ujian itu kita hadapi Ketika ujian itu datang Memang dia amat berat Tapi ketahuilah itu hanya ayam beberapa hari Iya Demikian juga, Sakit yang mungkin ditimpakan kepada kita. Atau ditimpakan kepada keluarga kita. Atau diambilnya salah seorang, orang yang kita cintai. Ketika kita menghadapinya dengan kesabaran, perhatikan, kita sadar bahawa ujian itu sebentar, dan ternyata setelah ujian itu ada begitu banyak perkara yang baik yang Allah berikan kepada kita. Tapi di sinilah di saat ujian dalam bentuk yang seperti itu tadi kesulitan-kesulitan itu menimpa kita. Kita cenderung merasa seolah-olah dunia ini sudah runtuh. Tidak ada tempat lari, tidak ada tempat bernaung. Ini ya, Salamah radhiyallahu anha ketika diuji dengan meninggalnya suaminya Abu Salamah radhiyallahu anha. Ujian berat di negeri orang di Madinah mereka hijrah dengan anaknya sekaligus dengan suaminya proses berangkat hijrahnya pun sangat sangat menyedihkan ya tapi saduluan dari suami dengan istri mudah-mudahan dalam kesempatan lain Allah Subhanahu Wa Taala mudahkan kita bisa membaca bagaimana kisah hijrahnya Ummu Salamah dengan suaminya Almuhin ketika Abu Salamah radhiyallahu anhu abad dia membaca doa yang diajarkan oleh Nabi saw kepada nyonya Ummu Salam Allahumma ajirni fi musibati atau dia mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun Allahumma ajirni fi musibati wa akhlif li khairan minha Sunnah mengucapkan inna lillahi wa ketika ada yang meninggal inna lillahi wa inna ilaihi rajiun menunjukkan kesabaran menunjukkan ketundukan dengan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala ya eh? kemudian Nabi mengajarkan doa berikutnya Pak Allahumma jurni fi musibatiwaklid bika'ir minha. Ketika itu tempat terlintas kata Ummu dalam pikiranku hadis di dalam Sahih Bukhari. Tempat terlintas dalam pikiranku siapa yang lebih baik dari Abu Salamah Keluarga yang pertama kali hijrah ke kota Madinah. Laki-laki yang bertanggungjawab terhadap keluarganya. Siapa lagi yang lebih baik dari dia itu sempat terlintas dalam pikiranku, tapi ku baca itu untuk mengamalkan sunnah Nabi saw. Rupanya Allah gantikan Abu Salamah dengan siapa? Dengan Nabi saw. Radhianya Khairuddeen. Habis masa idhab Abu Salamah, Nabi saw pun mengirim utusan untuk meminang beliau. Radhiyallahu anha. Eh. Kemudian hikmah daripada diciptakannya ujian. Ya. Sebagaimana Allah terangkan di dalam surat Al-Ankabut ayat tiga tadi. "Walaikumalasallahu aladzimusadaku, walaikumalasallatadibin". Ada Allah mengetahui siapa orang-orang yang jujur dan siapa orang-orang yang dusta. Nasnya siap di Allah mengatakan. Kalau mereka dibiarkan begitu saja, setelah mereka mengatakan beriman, nama temanya zaidik minal khabid tidak akan terbedakan antara orang yang jujur dalam keimanannya dengan orang yang berdusta, al muhek minal muhtir orang yang benar dalam keimanannya dengan orang yang acak-acak beriman atau orang yang tidak sungguh-sungguh beriman. Walakin sunnatuhu Taala wa ahdatuhi fi al fi hadi al ummah radikan ini khaufuddin jamkan akan tetapi merupakan sunnatullah ya. dan kebiasaan Allah terhadap siapa terhadap umat terdahulu ikhwani rahimani rahimakumullah bukan hanya kita umat terdahulu merupakan sunnatullah mereka diuji demikian uji. pula umat ini Allah Subhanahu wa taala uji dengan apa? Allah uji mereka dengan kebaikan Dan keburukan Dengan kesusahan Dan kesenangan Dengan kelapanan dan kesempitan Dengan kekayaan dan kefakiran Jadi Dengan ujian itu Allah tahu Siapa yang jujur, siapa yang dusta ya, Hatta kita yang mengaku ahlusunnah, kalau jujur kita betul-betul ahlusunnah kita akan diuji untuk membuktikan betulkah pengakuan kita sebagai sunni. Kalau kita seorang salafi, kita akan diuji dengan berbagai macam bentuk ujian, bahkan ujian untuk membuktikan, ya, apakah kita seorang salafi atau bukan? Berlalu ujian demi ujian. Yang nampak di mata kita Yang dekat dengan kita Di negara kita Tiga ujian besar yang Menunjukkan bagaimana Orang-orang yang mengaku salah Di akhirnya Cuma sekedar pengakuan Lewat pengakuannya Bukan salah di hakikatnya Kelompoknya suruh riun Perhatikan yeah. Allah uji, ya, yang mereka jadikan rujukan Ali Hasan al Halabi dengan nasihat ulama Sheikh Saleh Fauzan ya, dan Sheikh Robi tentang bukunya tentang penyimpangan penyimpangannya bukannya malah rujuk malah menjauh. Naudzubillah fitnahnya atau ujian yang menimpa syarafin yang akhirnya kemudian Membedakan antara MLM dengan salafiyin untuk perhatikan sebelum datangnya ujian, ya, kita bingung. Mereka kan salafi juga, tapi mereka kok membolehkan model pendidikan seperti ini, sekolah model seperti ini, kok begini, kok begini? Ini sempat terjadi pertentangan hebat. Dimintakan fatwa kepada Syekh Ubaid, tapi lihat akhirnya apa? Muncul faktor sekarang mutalawin untuk laat makir bersih salafin, terhadap mereka fitnah yang terakhir fitnah saafiah yang dituduhkan kepada salafin, justru yang menuduh mereka hal yang seperti yang mereka tuduhkan kepada salafin, lewat tanpa fitnah lihat semua mengaku Salafi dan tidak terbedakan tapi dengan fitnah, nampak yang mana yang jujur, yang mana yang dusta. Kemudian intihan atau ibtira ujian itu bentuknya beraneka ragam, tapi bisa disimpulkan pada dua bentuk besar. Yang pertama, untuk saya nak latih taat syukur, ujian yang membutuhkan kepada syukur sebagai jawabannya. Yang kedua, ibtira Ya, apun lusain anak titah tercinta sumber semua ujian yang bentuknya membutuhkan kesabaran untuk menghadapinya dan kita masing-masingnya sudah tahu apa bentuk ujian yang membutuhkan kesukulan dan apa bentuk ujian yang mendatangkan kesabaran. Inayahul Fidain Rahimani Rahimutulloh. Allah, Allah menerangkan hal ini dalam surat Al Fajr ayat 15 dan 16. Fama lisanu idzana bilaahu Rabbuhu faakramahu wa na'ammu fayakool Rabbi akram. Manusia kalau diuji oleh Allah, dilapangkan rezekinya, diberikan kenikmatan, kesenangan-kesenangan, dia mengatakan apa? Labu memuliakanku. Wa amar itu membocorkanku. Fatah darah alaihi rasulah. Wahai aku lurah dia Kalau disempitkan rezekinya, ya, yeah, dia menghadapi kesulitan, sakit, kesempitan. Dia katakan apa? Labu menghinakanku. Di sini tahu kita bahwasanya dua ujian itu setidaknya ada dua macam, ya. Yeah dua macam besar apa itu ujian berupa kemudahan kebaikan ya, nikmat dan ujian berupa kesulitan kesempitan kesusahan ya. Nabi sallallahu juga mengatakan ajaban di mu'min. sungguh mengagumkan percakapan seorang mu'min. inna amrahu kulluhu khairun karena seluruhnya seluruhnya baik in asabathu rustaqara shata wa kana khairul kalau dia di mendapatkan kebaikan dia bersyukur itu baik baginya Wahai nasib betul kalau dia ditimpa kesulitan sabar Dia sabar wahai Abdullah. Dan itu juga baik walayakun dzalika illa fil mu'min. Dan kata Nabi itu tidak menimpa kecuali pada seorang mukmin. Makanya ujian bagi seorang mukmin tidak ditakuti dan tidak lari darinya. Karena setiap yang lari dari suatu ujian dia akan pindah ke ujian berikutnya juga. Maka seorang mukminlah menghadapi ujian Dengan tadi sabar dan syukur. Ya. Setelah kita mengetahui bahawasanya Hidup kita ini tidak mungkin lepas dari ujian Dan kita hidup berpindah dari satu ujian kepada ujian berikutnya ya. Maka kita perlu memahami Apa langkah yang perlu kita tempuh Agar kita selamat dari ujian dan cobaan Atau selamat ketika ujian dan cobaan menimpa kita Kalau menghindar dari ujian satu yang tidak mungkin Mustahil ya. Tapi kita perlu selamat jelas. Ya Karena kita baik yaitu ujian, kita diberikan nikmat itu ya ujian, kita diberikan kesulitan yaitu uji, ujian. Jadi untuk lari dari kedua keadaan ini mungkin tidak mungkin. Ketahuilah bahwasanya hidup kita adalah ujian karena Allah Subhanahu wa taala menerangkan itu tadi. Yang pertama, as-sidqun Niat yang jujur. Ini langkah terpenting. Untuk selamat dalam ujian, untuk bisa sukses dalam ujian. Ujian apapun seberat apapun sesulit apapun, ya ujian dalam bentuk kesulitan atau kemudahan ini kunci pertama kita untuk selamat. Niat yang lurus, hati yang bersih, kalbun salim akan selamat ya dari ujian itu. Allah menerangkan unsur alam kabut tadi falayak ramanallahuladina sadaqulayak ramanal tabibin. syaikh dia mengatakan oleh malaqamkan nashwa di konfidari ke dia jujur para siapa yang jujur yang betul-betul niatnya semata-mata menjalani hidup ini karena untuk beribadah kepada Allah dan karena untuk itu kita juga diciptakan sama khalaqul jinna wal insa jujur niatnya selamat hatinya maka dia akan akan mendapatkan apa yang diinginkannya ya wa man kana kadiban kalau dia dusta kalau dia tidak jujur dia bilang dia mau untuk ibadah padahal dia mau menyebut oh, kepentingan dunia dia bilang mau ini padahal dia ujiannya adalah untuk dunia. maka tidak bermanfaat maka tidak bermanfaat maka tidak bermanfaat maka ya, tidak bermanfaat mu'min dia sunni dia salafi kenapa dalam ujiannya dia ujian keseharian kita menguji anak-anak kita nyantek nilainya 100 nilai dia itu Nilai dia itu? Tidak. Dusta kan? Bukan nilai dia. bohong dia. Nilai siapa? Nilai buku. Orang dia nyontek dari buku. Ya. Kalau mau nilai dia betul-betul, ya jujur. Ya. Kemudian yang kedua, jalan untuk selamat ketika ujian menimpa kita atau ketika kita menghadapi ujian adalah mujahadatu nafs. Apa? Tersungguh-sungguh. Apa namanya membuat jiwa ini terus bersungguh-sungguh berjuang menghadapi ujian itu. Jangan pernah mundur dan jangan pernah apa namanya lelah menghadapi ujian. Allah mengatakan dalam surat al-Ankabut ayat 4 ayat 5 mangkana yarjulika Allah fainaajarullahi laat. Dengan siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Allah sungguh kata Allah swt pertemuan dengan Allah pasti akan datang. Inilah kita katakan tadi akhir daripada ujian itu. Apa itu? Liqa Allah. Dan sungguh itu tidak lama, Umat ini diberi umur oleh Allah SWT berkisah 60 tahun. Tidak lama itu. Ya Maka hadapi ujian ini dan teruslah berjuang. Jangan lelah dalam perjuangan menghadapi ujian ini. Ya. "Wa man jahada fa inna ma yujahiduun nafsih" kata Allah dalam ayat 5. bahkan siapa yang berjuang, maka dia berjuang untuk kesuksesan dirinya sendiri. Bukan untuk orang lain. Kalau dia nganggur, dia tidur, dia malas, dia capek, dia putus asa, ya dia juga yang rugi. Ustaz terlalu capek kita Hidup 60 tahun ujian. Setelah itu hidup di alam barzakh saja bisa lebih lama kan? Iya kan? Hidup di akhirat nanti kekal pada hidup di dunia ini Ketika ditanyakan kepada orang kafir nanti di akhirat yeah, Mereka mengatakan Kita tidak berada di dunia ini Kecuali sekitar setengah hari Atau satu hari Yang lebih pandai lagi menghitung Cuma satu jam Satu saat kita hidup di dunia ini yeah. Dan hidup ini untuk berjuang Lihat bagaimana hikmah Allah dengan perjuangan yang kecil Allah balasi kita dengan Pahala yang berlipat ganda. Kata saya tadi Rahimah Allah Ya ayyuhan muhaib li rabbihi, Wahai orang-orang yang mencintai Rabbnya Al-musyarak liqurbihi Orang yang rindu untuk mendekat dengan Rabbnya Yang rindu untuk bertemu dengan Rabbnya Dan berusaha untuk bersegera untuk mendapatkan Keredwannya Absir biqurbili qa'il habib Tembiralah Karena pertemuanmu dengan yang kau cintai sudah sangat dekat. Fa'inahu ya. atin, karena pertemuan itu pasti akan datang. Wa kulumahu atin paribun dan semua yang datang itu dekat. cuman yang menyedihkan ketika pertemuan itu terjadi kita tidak bertemu. Na'udzubillah dengan yang kita harapkan untuk kita temui jauh-jauh antum datang muhadraw ke satu tempat ternyata muhadrawnya batal tidak jadi. Bagaimana perasaan itu? Setiap bertemu dengan ustaz yang antum Tunggu-tunggu, misalnya ya, Na'udhu Billah ya, Betapa menyedihkannya amalan Alul bidak, mereka mengira Mereka berada di atas ketaatan Di dalam di Ketika dihaut Nabi SAW saja Mereka sudah diusir Berharap bertemu Allah Allah tidak mau bertemu mereka ya. Maka Bersungguh-sungguhlah Fata Zawad kita beliau Bersungguh-sungguhlah Berusaha bersungguh hal dengan sungguh-sungguh Untuk bertemu dengan Allah itu Dan teruslah berjalan Ke arah Allah subhanahu wa ta'ala Dengan diiringi rasa rajak Diiringi dengan rajak ya, Diiringi dengan pengharapan Dan diiringi dengan cita-cita Untuk sampai kepada Allah subhanahu wa ta'ala Dan orang-orang yang bercita-cita Akan sampai kepada Allah Allah akan berikan apa yang dicita-citakannya. Allah mengatakan dalam ayat terakhir dari surat Al-Ankabut tadi, waladina jahadufina lanahdian nahm subulana. Wah! Inna Allah lama al-muhsinin. Orang yang bersungguh-sungguh berjuang terus menerus berjuang untuk mencari hidayah kami. Kami pasti akan tunjuki jalan-jalan kami kata Allah dan Allah benar-benar bersama orang-orang yang berbuat ihsan. Asy'adiraimallah mengatakan, waladina jahadufina. وهم الذين جرؤوا في سبيل الرجاء دعاءهم ما بدلم مجهودهم في تباهي مغدته. Allah menjahad binah itu orang-orang yang berhijrah, orang-orang yang berjuang di jalan Allah subhanahu wa taala melawan musuh-musuh Allah subhanahu wa taala. Mereka mengerahkan seganap kesungguhan mereka untuk mengikuti kehidupan Allah subhanahu wa taala dan adzian naum subuhulana Allah akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan yang menyampaikan mereka kepada apa yang mereka cita-citakan. Yang demikian itu karena mereka masynun. Musinun itu apa? Orang yang beramal yang berbuat dia merasa Allah Subhanahu wa taala melihat ada di hadapannya. Ya. Kalau dia tidak mampu itu, maka dia yakin bahwa Allah melihat kepadanya. Ya. Wa inna Allah la ma'al muslimin dan sungguh Allah bersama orang-orang muslimin -orang yang bagaimana tadi? Yang beramal seolah-olah dia melihat Allah. Apa yang bersama dengan mereka itu? Pertolongan Allah. Bantuan Allah dan hidayah Allah bersama mereka. Dalla hada anak anakahkan nafs bimwa fakatil sawab halujiah. Ini menunjukkan bahawa orang yang paling berhak untuk apa? Muafakatil sawab untuk apa namanya? Sesuai dengan kebenaran adalah orang yang senantiasa berjuang untuk mendapatkan kebenaran itu. Perhatikan. Jadi perjuangan untuk kebenaran tidak kenal kata berhenti, tidak kenal kata. Kutus. Waala Anna man ahsana fii ma amar bihi, aanahu Allahu, yastaghallahu asbabul hidayah. Dan barangsiapa yang berbuat ihsan dalam melaksanakan perintah Allah, senantiasa menghadirkan dalam dirinya bahwasannya Allah melihat dia, bahwasanya dia beribadah seolah-olah melihat Allah. Atau dia kalau tidak bisa dia melihat Allah, maka Allah akan terus bantu dia dan Allah akan mudahkan baginya sebab-sebab untuk mendapatkan hidayah. Waala waala anaman jadawaj tahit. Fakta lebihlah ilmu syar'i ini bagian poin penting yang berkaitan dengan tema kita, Ikhwan Fitri, dan barangsiapa yang bersungguh-sungguh dan berjuang dalam menuntut ilmu syar'i kata sesat di fa'in nahuyah sulullahuminal hidayah wal ma'una maka dia akan mendapatkan hidayah dan pertolongan Allah Subhanahu Wataala untuk mendapatkan apa yang diinginkannya umur ilahiyatun dia akan mendapatkan perkara-perkara ilahi qaqiyatun anil an madrakat ijtihadihi wa tayastaghilahu amrul ilmi dia akan mendapatkan perkara-perkara dari Allah ilmu-ilmu dari Allah tentunya dengan belajar bukan dengan seperti orang-orang sufi dengan ilmu laduni tidur malam besok malam mimpi besok dapat ilmu tidak demikian al-'ilmu bes ta'allum di situ Ditunjukkan apakah kita sungguh-sungguh Atau tidak dalam menuntut ilmu Kesungguhan kita dalam belajar Dan yang mendapatkan Itu orang yang sungguh Sungguh Menjadda, wajad Wamanstabaro, wafah Wamanstabata, nabata Barang siapa yang sungguh sungguh dia Dapat stobar, Siapa yang sabar Sabar juga bentuk kesungguh Kesungguhan, wafah dia akan menang. Dia akan sukses. Woman sabata. Siapa yang kokoh. Terus menerus berjuang di situ. Dia akan tumbuh. Iya. Untuk melihat pohon. Pindah sana pindah sini. Tumbuh. Tapi tanam dia. Sirami dia. Terus pagi sore. Bukan cuma tumbuh berbuah. Iya. Ini khawafiddin rahimani rahmatullah. Wataaya selalu amrul ilmi. Kalau dia bersungguh-sungguh, dia akan mendapatkan ilmu dari Allah ya, di luar apa yang dia bayangkan dari kesungguhannya, bahkan. Berarti kan? Kharija al-madraq ijtihadi di luar dari kesungguhannya itu Allah berikan lebih kepadanya ilmu itu. Wa tayas karalahu amran amral ilmi dan akan mudah baginya perkara ilmu. Fa'inna talab al-ilmi sya'i al jihad. Berarti kan? Ini yang kita lakukan sekarang, Ikhwanifuddin untuk menyemang kita wa inna talab al ilmi syar'i syeklin jihad karena menuntut ilmu syar'i adalah bentuk jihad di jalan Allah bal huwa ahadun naw'il jihad bahkan dia adalah satu dari dua jenis jihad <kuh> jadi menuntut ilmu satu dari dua jenis jihad yang jihad yang pertama jihad qital perang mengangkat senjata jihad kedua jihad belajar talabul ilmi syar'i alladhi la <tul> Bihilah kawasil kalki. Perhatikan. Kalau jihad yang pertama, jihadul qital itu semua orang mukmin bisa melakukannya, mampu bidadillah dengan izin Allah Subhanahu Wata. Tetapi kalau jihadul ilmi, ta'laul ilmi, layakmu bihilah kawasil kalki tidak akan mampu melakukannya kecuali hamba-hamba Allah, makhluk-makhluk Allah yang Allah berikan kekhususan. Tidak semua orang Berapa sih ulama' di zaman kita ini? Berarti kan Astatidah yang kita anggap kibar Di negara kita ini? Berarti kan Khawasil khawki khusus Khusus di khawadzidih Yang mereka ini Kalau ada panggilan jihad Mereka turun Tapi orang yang mampu jihad kita Mampu jihad seperti mereka-mereka itu Mampu berjihad seperti jihadnya ulama' Menarang kitab, membantah, mengin. Syahrabi turun jihad Afganistan sekarang, Sampai sekarang Di umur yang sudah sekian tua rahiman, Rahimah Allah eh, Semoga Allah jaga beliau Masih terus berjuang Membantah Ahlul Dolal Dalam keadaan Yang kita terakhir dengar tentang beliau Beliau ke kamar mandi pun Sudah dituntun tidak bisa berjalan Di tempat tidur, duduk Karena tuanya umurnya Sheikhah, akalnya tetap Allah berikan dan masya Allah. Kanudin, rahimanya Rasulullah. Enggak, enggak kan bersemangatnya berjihad. Walau dalam bentuk tulisan, dalam bentuk membantah, dalam bentuk mas fitnah saafikah? Baru berlalu berapa hari sih? Siapa yang terdepan membantahnya? Siapa yang paling depan memegang panjinya untuk menunjukkan kesesatan mereka? Salam para muasaf musafikah itu. Siapa? Syahabillah. Samkaian dia sudah sangat sepuh wanita oh, ini. Jihadnya enggak berhenti. Kalau jihad dulu kita mungkin sekarang siapa yang bisa? Di negara mana? Negara kita enggak ada. Pemerintah kita enggak pemerintah. Tapi jihad dulu eh? Maka dengan ini mestinya kita semangat terdorong untuk menuntut ilmu. Wallahu al-jihadu bil kawli wal istan. Dan ini adalah jihad dengan ucapan Dan dengan nisan Terhadap orang kafir dan munafikin Orang munafikin tidak mungkin ditebaskan pedang ke leher Mereka Tapi sallallahu alaihi wasallam ditanya ya Rasul tidak kita bunuh saja Munafikin, apa engkau ingin Manusia mengatakan Muhammad membunuh sahabatnya Terus dengan apa jihadnya Dengan menjelaskan kepada manusia mereka ini munafik Jauhi mereka Hindari mereka, jangan dekati mereka Jihadnya dengan lisah و الجهاد على تعليم أمور على تعليم أمور الدين وعلى غض النزاع المخالفين للحق ولو كانوا من المسلمين. dan juga berjihad ya dalam makhluk-makhluk ya, Allah yang khusus yang Allah pilihkan untuk berjuang berjihat dalam tabligh ilmi tadi Allah juga pilihkan mereka untuk berjihat untuk menyebarkan ilmu mengajarkan ilmu agama dalam rangka membantah orang-orang yang menyimpang dari kebenaran sekalipun dia muslimin. siapa yang membantah kaum arid syaikhani siapa yang membantah apa namanya qadariyah mu'tazilah ya mereka sebagian besarnya muslimin membantah syuhriyun dan lain sebagainya ahlul ilm yang Allah Subhanahu berikan ilmu maka bersungguh-sungguhlah saudara-saudaraku saudara, rahimani wa rahimakumullah sungguh ujian terberat yang akan dihadapi seorang hamba adalah ujian untuk mendapatkan kedudukan yang paling tinggi di sisi Allah Subhanahu kedudukan yang paling tinggi yang Allah Subhanahu berikan kepada hamba setelah kenabian dan itu mungkin untuk diusahakan adalah kedudukan ulama al-ulama warasatul ambiyah. Kalau kenabian istighfar Allah, Allah pilih mereka. Ia Allah apa? E, apa namanya? Pilih. Tak ada pilihan memang. Tak bisa kita membuat cita-cita jadi nabi. Tak ya, mungkin. Tapi menjadi ulama. Dengan pertolongan Allah mungkin Menjadi seorang alim rebani Mungkin Dan ketika antum bercita-cita untuk menjadi seperti itu Atau anak-anak kita punya cita-cita seperti itu Dukung dia Dan pahamkan kepadanya Jalan ini adalah jalan yang berat dan panjang Jangan berhenti sebelum dia sampai pada apa yang dia cita-citakan Dan jangan pernah mengangankan Kemudahan-kemudahan hidup Ketika dia memiliki cita-cita itu Bercita-citalah saudara-saudaraku dan jadikanlah cita-cita antum, cita-cita yang paling tinggi, yang mungkin dicapai oleh seseorang yang Allah Subhanahu SWT berikan kepadanya kesempatan untuk mencapai cita-cita itu. Yang benar semua dari Allah Subhanahu SWT. Semua yang salah namun ampun kepada Allah subhanahu wa ta'ala Astaghfirullah wa atubu ilaihi Subhanahu wa alamu alhamdulika Asyadu wa la ilaha illaha Astaghfirullah wa atubu ilaih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wa alamu alhamdulillah